Uciga și numele Domnului. Partea 21 Capitolul 57 Trecură 7 minute până când oamenii lui Spivei îndrăzniră să se ridice pentru a verifica dacă mai era încă acolo. Era și chiar deschise focul. Acum însă, cu toate că așteptați ocazia aceasta, se dovedi cam neglijent, prea încordat și prea nărăbdător. Smocit răgaci în loc să-l lin, arma de vie de la direcție ei și grăși. În aceeași clipă un împușcături de răspuns. Își imaginase că erau înarmați. Acum era sigur de asta. Erau două arme și trădeau spre partea de sus a poienii. Primele împușcători meriseră cam la 50 de metri de el. următoarele, mai aproape, cam la 35 de metri la stânga lui. Trăgătorii continuau să trimită gloanțe spre el și tirul începea să se apropie. Intuiau, deși fără prea multă exactitate, locul unde se afla și încercau să-l facă să reacționeze pentru a-l putea localiza. În timp ce tirul se apropia, își lăsă capul în jos, adăpostindu se în umbra subțiată a lizierei pădurii. Auzi gluanțele smulgând crengile chiar deasupra lui. Bucăți de coajă de copac, o ploaie de ace verzi și două conuri se abătură asupra lui. Câteva din ele loviră în spate. Dar dacă cei de jos sperau într-o lovitură norocoasă, aveau toate motivele să fie dezamăgiți. Apoi focul se mută spre dreapta. Adversarii lui știau că loviturile veneau de undeva de sus dar nu putu să restabili în ce colț al păinii se adăpostea cel care atacase. Charlie înălță capul, ridică arma, își apropie ochiul de lunetă și descoperi uimit că tirul lor mai urmărea un scop. Încerca să-i abată atenția în timp ce doi amurgeni alergau cât îi țineau picioarele spre capătul dinspre est al pădurii. La dracu, scrâșniel, încercând să-l prindă în bătaia armei pe unul din cei doi. Dar se mișcau repede, în ciuda mormanelor de zăpadă, strânind un de praf alb. Chiar în clipa în care reuși să fixeze cele două fire încrucișate pe unul din ei, ambii dispărură în întunericul pădurii. Ceilalți rămași lângă în încetară focul. Charlie încercă să calculeze cam cât timp le-ar fi trebuit celor doi ca să-și curiască drum prin pădure și să-i cadă în spate. Cinci minute, poate și mai puțin. Nu prea să rămultă tofișuri prin pădure asta. Ar fi putut să le mai facă celor de jos ceva necazuri, deși nu se arătau. Prinse în bătea armei, unul din scutere și trase două focuri, sperând să-l facă inutilizabil. Dacă ar fi reușit să le pună pe butuci, l-ar mai fi tăiat din elan, ar fi făcut urmărirea mai echilibrată. Alese un alt scuter și îi expedie două gloanțe în motor. Cel de al treilea scuter era o țintă mult mai proastă, fiind acoperit de celelalte două. Îi desină cinci împușcători reîncărcând arma în răstimpuri. După atâtea focuri, reușiră în cele din urmă să localizeze de data asta, tirul lor era mult mai precis. Cel de-al patrulea scuter era în spatele jeepului și nu putea fi atins. Practic n-avea ce să-i facă. Își puse iar mănușa pe care o scosese cu câteva minute înainte, apoi se târâ pe burtă în pădure, până când găsi un brad mare, în spatele căruia să se adăpăstească de gloanțe. Își scosese apreschiurile atunci când trebuie să se stea culcat pentru a se folosi cât mai bine de armă. Se încălță cu mișcări rapide și tăcute, încercând să surprindă zgomotul făcut de cei doi care urmau să vină din partea de est a pădurii. Ar fi fost timpul să-i audă sau chiar să-i vadă, dar abia acum își dă seama cât de precauți trebuie să fi fost cei doi. Își imagina probabil că fuseseră văzuți în timp ce intrau în pădure și că erau așteptați. Și mai știau că el era avantajat de faptul că se familiarizase deja cu terenul. Se mișcau încet, având grijă să nu rămână descoperiți, Studind cu atenție fiecare copac, fiecare stâncă și fiecare groapă care le apărea în față, de teamă să nu cadă într-o ambuscadă. Era posibil să mai treacă 5 sau chiar 10 minute până la apariția lor și odată ajungi să mai pierdă alte 10 minute până se vor convinge că s-a retras. Asta le-ar fi oferit lui, Cristinei și lui Joey un avans de 20-25 de minute. Porni cu dată viteza spre cea de-a doua poiană și de aici spre cabană. Continuau să cadă fulgi de zăpadă. Se stârnise și vântul. Cerul se întuneca se apropindu-se parcă mai mult de pământ. Era încă dimineață, deși avea impresia că se însera. La dracu, părea mai târziu, mult mai târziu, părea că venise sfârșitul timpului. Ciubaca rămăsese lângă gei, de parcă și-a fi dat seama că stă până avea nevoie de el. Dar băiatul nu i mai de acorda nicio atenție. Joey rătăcea printr-o lume interioară, o lume care era numai a lui. Mișcându-și buzele, înăbușindu-și îngrijorarea, cristin reuși să umple rucsacul. Pregăti și lucrurile lui Charlie. Încărcă arma. Între timp ajunse și Charlie la cabană. Fața era îmbujurată din cauza gerului, sprâncenele ei se albiseră din pricina zăpezii, dar ochii lui păreau mai reci decât orice altceva. Ce s-a întâmplat? Îl întrebă în timp ce intra, lăsând urme mari de zăpadă pe podea. I-am spulberat. Au fugit ca niște potârnici. Ajutându-l să scoată rucsacul, îl întrebă. Toți? Nu. Am omorât sau rănit grav trei oameni. Poate și pe al patrulea, nu știu precis. Cu gesturi agitate, Cristin început să îndese lucrurile în rucsacul din material impermeabil. Spivei? Nu știu, poate am nimerit-o, nu sunt sigur. Ne mai urmăresc? Vor ajunge și aici. Cred că avem un avans de vreo 20 de minute. Rucsacul era plin pe jumătate. Făcu o pauză rămânând cu o cutie de chibrituri în mână. Charlie, ce s-a întâmplat? Îl întrebă ea stăruitor. Își terse picăturile de apă care se predingeau din sprâncenele ude. N-am mai făcut niciodată așa ceva. A fost un măcel. În război, da, dar acolo era cu totul altceva. Era război. Și acum e la fel. Da, așa zic și eu. Doar că atunci când trăgeam în ei, lucrul ăsta mi-a făcut plăcere. În război nu mi-a plăcut niciodată să ucid. Nu-i nimic rău în asta, spuse ea, continuând să înghesuie lucruri în rucsac. După tot ce ne-au făcut, mi-ar plăcea și mie să îmi pușc vreo câțiva. Doamne, iartă-mă!" Charlie se uită la Joey. Hai, șefule, puneți mănușile și masca de schimb. Băiatul nu făcu nicio mișcare. Stătea în fața mesei cu chipul lipsit de expresie și ochii sticloși. Joey?" îl strigă Charlie. Băiatul nu reacționa. Privea fix spre mâinile Cristinei care continuau să înghesuie lucruri în rucsac. Dar dădea impresia că nu vede nimic. Ce i s-a întâmplat?" întrebă Charlie. A, pur și simplu, a plecat de aici," spuse Cristin luptându-se iar cu lacrimile. Charlie se apropie de băiat și lua de bărbie, ridicându-i capul. joe și-nalță ochii spre Charlie fără să-l vadă. Detectivul îi vorbi, dar fără niciun efect. Băiatul vag, mai curând o umbră de zâmbet, dar nici acesta nu era adresat lui Charlie, ci mai curând cuiva pe care îl vedea sau poate doar îi se părea că îl vede acolo, în lumea lui, aflată la an lumină distanță de aici." În ochii băiatului, licărire lacrim, dar zâmbetul nefiresc nu îl părăsi. Rămase cufundat într-o tăcere de plină. La dracu!" exclamă Charlie încet. Îl luă în brațe, dar băiatul nu reacționa. Apoi Charlie luă primul rucsac care era gata, își petrecut brațele prin curele, îl puse pe omeri și îl încătărăma în față. Cristin luă cel de-al doilea rucsac, se asigură că toate buzunarele erau bine închise, apoi și îl puse în spate. îi puse lui Joey mănușile și masca de zăpadă. Băiatul nu l-a ajutat aproape deloc. Cristin luă pușca de vânătoare și ieși din cabană după Charlie, Joey și Ciubaca. În cămin ardeau cu reflexe să vii câțiva bușteni. Una din lăm rămăsese aprinsă, aruncând cercuri de lumină chihlimbaria. Se întrebă dacă îi va mai fi dat vreodată să stea pe un scaun sau să vadă lumina electrică. Sau va muri noaptea aceea în pădure, având ca mormânt un morman de zăpadă. Închise ușa și se întoarse să înfrunte neclintirea cenușie și rece a muntelui ducându pe Joey, ce le-o conduse pe Cristina în spatele cabanei, de unde intrară în pădure. Privea-nă spre poian aflată în spatele lor, de unde se aștepta să-i vadă apărând pe oamenii lui Spivei. Ciubaca era cam la șase metri în fața lor și intuia drumul cu un al șase la simț. Se luptase din greu cu zăpada până ce ajunse la pământul gol din pădure. Aici o luă înainte cu și mai multă însuflețire, fără să se sperie de stânci, trunchiuri căzute sau alte obstacole. La intrarea în pădure erau niște tufișuri care le îngreunară mersul, dar pe măsură ce înaintau, ramurile împletite ale copacilor deveneau prea dese ca să mai poată crește sub ele tufișuri. Pământul se înălțase, stâncoț și greu de abordat, cu excepția șanțului puțin adânc, care probabil că primăvara se umplea cu apa provenită din zăpada topită. O luară prin șans, care ducea spre nord, apoi spre vest, respectând exact itinerarul lor. Apreschiurile rămăseseră atârnate de rucsacuri, pentru că în pădure stratul de zăpadă era foarte subțire. Pe alocuri, ramurile brazilor erau atât de dese și strâns împletite, încât de sub se vedea pământul negru. Și totuși zăpada era suficientă ca să le păstreze clar urmele. S-ar fi putut opri să șteargă urmele, dar n-avea rost. Ar fi fost doar o pierdere de timp. Urmele pe care le-ar fi lăsat încercând să le acopere pe ale lor, ar fi fost la fel de clare ca primele. Vântul nu putea deveni prea puternic la nivelul la care se aflau ei, Așa că n-ar fi acoperit urmele lăsate de ștergerea împrentelor pașilor lor. Tot ce le rămânea de făcut era să meargă mai departe, în speranța că vor fi mai ageri decât urmăritorii lor. Poate că mai târziu, după ce vor fi traversat pădurea, ieșind pe teren deschis, vântul se va înteți și va ajuta, acoperindu-le urmele. Dacă, dacă vor reuși să treacă vreodată de pădurea asta și să iasă într-un spațiu deschis dacă nu vor fi răpuși de dulei lui Spivei în următoarele 30 sau 45 de minute. Dacă. Pădurea era întunecată și curând descoperirea că deschizăturile înguste ale ochelarilor de schi le limitau și mai mult câmpul vizual. Se împiedicau tot timpul pentru că nu vedeau aproape deloc drumul. În cele din urmă scoase rămăștile. Aerul înghețat le mușcă brazul, dar nu le rămânea altceva de făcut decât să îndure. Charlie își dădu seama că avansul pe care îl aveau față de oamenii lui Spivei se micșorase. Stătuser în caban aproape 5 minute, așa că aveau doar un avans de 15 minute, poate chiar mai puțin. În plus, nu puteau să se miște prea repede pentru că Charlie îl ducea și pe Joey în spate. Avansul lor scădea în mod periculos cu fiecare minut care trecea. Terenul deveni mai abrupt. Charlie început să respire greu. Din spate auzit gâfâitul Crisinei mușchii erau deja încordați și în ei pulsau o durere ascuțită. Mâinile erau și ele obosite din cauza greutății băiatului. Șansul care se dovedise atât de prielnic până atunci, începea să schițeze o curbă spre est, abătându-se de la drumul lor. Atât timp cât își păstră orientarea generală spre nord, mai merseră de-a lungul lui, dar curând Charlie puse băiatul jos căci avea nevoie de mâini ca să-și deschidă drum pe un teren mult mai puțin ospitalier. Dacă doreau cu adevărat să se salveze, Joey trebuie să meargă singur. Dar dacă nu voia să meargă? Dacă ar fi rămas acolo în eclintit, privindu-te jur împrejur cu ochii goi? Capitolul 58 Gray se ghemui pe fundul scuterului, ferindu-se astfel de gloanțele care și erau pe deasupra, deși oasele ei bătrâne protestau împotriva poziției acelei chinuite. Era o zi neagră în spiritul lumii. Dimineața, descoperind această perturbare, se gândi că nu va fi în stare să se îmbrace în armonie cu energiile spectrale. Nu avea nicio haină neagră. Nu mai fusese nicio zi neagră până atunci. Din fericire, Laura Funken, una dintre însoțitoarele ei, avea un costum de schi negru și, fiind cam de aceeași talie, au putut face schimb. Dar acum și-ar fi dorit să nu fi fost în contact cu sfinții și cu sufletele morților. Energiile spectrale pe care le emanau erau neliniștitoare, încărcate de spaime. Grace era asaltată și de imaginile clare ale morții și blestemului. Ele nu veneau de la Dumnezeu, ești avea originea într-o altă sursă, un cazan de pucioasă. Diavolul încerca să-i distrugă credința și să o terorizeze prin viziuni tulburătoare. Voia să o facă să renunțe, să o întoarcă din drum, să o facă să-și abandoneze misiunea. Știa de ce e în stare născătorul de minciuni. Știa. Uneori, când îi privea pe cei din jur, nu le vedea chipurile, ci doar țesuturile în putrefacție, carne devorată de vieri. Și atunci era cutremurată de viziuni macabre. Diavolul, pe cât de viclean, pe atât de crud, știa că ea nu și-ar fi trădat niciodată misiunea și atunci încerca să o izbească folosind barosul fricii. Dar nu avea niciun efect asupra ei. Era prea tare. Satana însă continua să o încerce. Uneori, privind cerul furtunos, vedea lucruri în nori. Capete rânjite de țapi, capete monstruoase de porci cu colți amenințători. Auzea săsâind glasuri purtate de vânt. Voci sinistre care se întreceau în promisiuni false, spuneau minciuni, povesteau despre plăceri perverse, iar descrierile hipnotice ale unor acte de nedescris erau bogate în imagini ale unei frumuseți ticăloșite. În timp ce era gemuită în scutăr, ascunzându-se de trăgătorul din poiană, Grace văzu pe neașteptate o dozină de gândaci menși cât palma ei, târându-se pe podeaua mașinii, peste cizmele ei, doar la câțiva milimetri de fața ei. Aproape că sărise în sus, scârbită. Asta dorea și diavolul. Spera să facă din ea o țintă cât mai bună pentru Charlie Harrison. Înghițit cu greu, și înăbuși repulsia și rămasă ghemuit în locul acela strâmt. Observă că fiecare gândac avea un cap omenesc în loc de unul de insectă. Fețele mici, pline de durere, dezgust și groază, o priveau, iar ea știa că acestea erau suflete blestemate, care se să răpriniat până acum câteva clipe, când diavolul le adusese în preajma ei pentru a-i arăta cum își tortura el supușii și pentru a-i dovedi că răutatea lui nu avea margini. Era atât de înspăimântată, încât aproape că se pierduse cu firea. colbându se la gângănile cu chip de om, se întrebă cum era cu putință ca Dumnezeu să îngăduie existența iadului. Asta și voia diavolul de la ea. Da, pentru că întrebându-se cum de era permisă existența lui Satan, ea se îndoia de fapt de bunătatea Domnului și ajungea să pună la îndoială virtuțile propriului ei creator. Viziunea aceasta trebuia să îi umple inima de groază și spaimă. Apoi descoperi că una din gângănii avea chipul dispărutului ei soț, Albert. Fusese un om de treabă. N-avea ce căuta în iad. Fața o privea cu ochi îndurerați și muți. Nu, Albert fusese un om bun, fără păcate, un sfânt. Albert în iad? Albert blestemat pe vecie? Domnul n-ar fi îngăduit așa ceva. Aștepta cu nerăbdare să fie iar alături de Albert în ceruri, dar dacă Albert o pornise în direcție opusă... Să descoperi bâșbâind la granița nebuniei. Nu, nu, nu, nu! Diavolul o mințea. Încerca să o nebunească. i fi plăcut lui. Da, da. Dacă ar fi nebunit, n-ar mai fi fost în stare să-și slujească Dumnezeul. Dacă s-ar fi îndoit măcar o clipă de sănătatea ei mentală, atunci s-ar fi îndoit și de misiunea ei, de darul ei, de relația ei cu Domnul. Ori ea nu avea voie să se îndoiască. Era sănătoasă, iar Albert era în ceruri. Trebuia să-și reprime orice îndoială și să se dedice fără precupețire credinței oarbe. Închise ochii pentru a nu vedea ființele care îi se cățărau pe ghete Le putea simți chiar prin pila a încălțărilor, dar își strânse dinții, ascultă pognetele armelor și se rugă, iar când în cele din urmă deschise ochii, gânda și dispăruselă. Pentru o vreme se simți în siguranță. Îl alungase pe diavol. Se oprire și împușcăturile. Acum, Piers Morgan și Danny Rogers care fusese rătrimiși în pădure pentru a cădea în spatele lui Charlie Harrison, strigau din partea cea mai înaltă a poienii. Drumul era liber. Harrison dispăruse. Grace ieșit din scuter și văzut pe Morgan și Rogers în poiană, făcându-le semn cu armele. se întoarse spre cadavrul lui Carl Renei, primul dintre cei uciși. Era mort. O gaură mare îi se căscase în piept. Vântul împingează pada peste brațele lui desfăcute. În genunchi alături. Kyle se apropie de ea. Și O'Connor e mort, și George Westleck, vocea îi tremura de mânie și durere. Am știut că unii din noi vor fi sacrificați, spuse ea, dar moartea lor nu e zadarnică. Se adunară și ceilalți, Laura Panchen, Edna, Vanov, Bart Talley. Păreau furioși, dar hotărâți, în ciuda fricii care le dădea târcoale. Ei credeau. Carl Renei, spuse Grace, e în ceruri, în brațele Domnului. Așa sunt... Făcă un efort să-și amintească prenumele lui O'Connor și Westweg, Ezită și mai încercă odată dorindu-și ca darul să nu fi părăsit chiar cu totul. La fel și George Westweg și Ken, Ken, ah, Kevin, Kevin O'Connor, cu toții sunt deja în ceruri. Încet zăpada tresea un linsuliu peste trupul lui Irenei. Să îngropăm? întrebă lor Apanken. Pământul e înghețat, spuse Kyle. Îi lăsăm așa. Nu avem timp de mormântări, spuse Grace. Antichristul e deja în apropiere, iar puterile lui sporesc în fiecare oră. Nu ne putem permite să întârziem. Două din vehicule nu mai puteau fi folosite. Grace, Edna, Laura și Bart Tully vor merge cu celelalte două, iar Kyle îi va însoți pe jos până la poiana unde erau așteptați de Morgan și Roger. Tristețea o învăluise pe Grace. Trei oameni morți. Au mers mai departe cu întreruperi, pornind numai după ce verificau cărarea în fața lor, temându-se să nu nimerească într-o ambuscadă. Vântul se întățise, fulgii erau tot mai mari, pe cer se întinseseră umbrele morții. Curând va fi față în față cu copilul și atunci destinul ei va fi împlinit. Partea a cincea. Omorul. Ciuma, boala și războiul acestui loc târcoale dau. Nimic nu-i veșnic, pe pământ, acesta e crudul adevăr. Ne cheltuim puterea și al nostru timp ca moartea altuia să o plănuim și nimeni, nicăieri, pe viața lui nu-i sigur, nici tată, nici copil, nici mamă. Cartea suferințelor îngemânate. Prin vârful degetelor mele simt cum curge răutatea. Macbeth, Shakespeare. Nimic nu îl întristează mai mult pe Domnul decât moartea unui copil. Doctor Tom Duley Capitolul 59 Așa da, ăsta e băiatul meu, spuse Cristina, în timp ce G.O.I. îl urma pe Charlie, urcând printre copaci spre un luminiș larg, aflat la jumătatea distanței până la creasta versantului. Se temuse că băiatul va merge de unul singur, refuzându-le compania și că va sta tot timpul ca o mămâie. Dar poate că nu se îndepărtase de realitate chiar atât de mult pe cât credeau ei. Nu vorbea, îi evita privirea, părea paralizat de spaimă și totuși, cel puțin în aparență, Părea suficient de lucid ca să înțeleagă că, dacă voia să scape de vrăjitoare, trebuia să meargă. Piciorușele lui nu erau prea puternice, iar costumul de schil stânjenea. În afară de asta, pământul era pe locuri foarte alunecos și totuși Joey continua să urce, agățându-se de stânci sau de tufișurile rare, pentru a se echilibra și a înainta. Mergea din ce în ce mai greu, pe locuri era obligat să se tărască, iar Cristin, care mergea în spatele lui, trebuie adesea să-l ia în brațe pentru a-l trece peste trunchiurile copacilor căzuți la pământ sau să-l ajute să treacă de pietrele arunecoase, ceea ce le îngreuna mersul, dar chiar și așa reuși să parcurgă o distanță bunicică. Dacă ar fi trebuit să-l ducă în brațe, n-ar fi rezistat multă vreme. Adesea, ciubaca le înainte, alergând fericit pe coastele împădurite, de parcă n-ar fi fost un câine, ci un lup care se simțea ca acasă prin locurile acelea sălbatice. Adesea se oprea și privea înapoi, spre ei, cu o ureche ciulită, într-un mod foarte nostin. văzându băiatul părea să prindă puteri și pornea înainte cu forțe proaspete. Cristin îi spuse că ar trebui să mulțumească cerului pentru faptul că animalul era cu ei, chiar dacă asemănarea lui cu Brandy contribuise la tulburarea emoțională a lui Joey. La început, Cristin se cam înduise de șansele câinelui de a supraviețui. Blana lui era deasă, dar mătăsoasă și nu semăna deloc cu blana mitoasă și groasa a unui lup sau a oricărui alt animal adaptat climei de aici. Deja i-a părut sărăace de gheață pe firele de păr din coadă și de lângă urechi. Nu păreau să-l deranjeze și nici nu dădea semne că ar fi fric. Dar cum va fi oare peste o oră? Sau peste două? Nici pernițele labelor lui nu erau adaptate terenului stâncos de aici. De fapt, era un câine de casă obișnuit cu viața de la oraș. Curând, labele îi vor fi julite și crestate și va începe să-și În loc să alerge înainte, se va târă în urma tuturor. Dacă ciubaca nu va reuși să facă față drumului și va muri, oare ce efect va avea acest lucru asupra lui Joey? Îl va ucide? Poate. Sau îl va trimite, fără întoarcere, în lumea lui interioară, mută. Prez de câteva clipe, Cristina auzi un zumzet care venea de jos și din urma lor. Scuterele străbăteau acum poiana, apropiindu-se de cabană. Agitația din jur străpunse și volul care plutea în jurul băiatului, pentru că Joey își intensifică eforturile și se mișcă mai repede, cățărându-se cu încăpățânare înainte. Odată cu încetarea zgomotului făcut de motoare, energia lui dispăru ca prin farmec, iar el își încetini din nou pașii. să la luminiș și se opriră să-și tragă sufletul în tăcere, ca să nu-și lăsească niciun strop din energia de care avea atâta nevoie. De altfel, n-ar fi avut prea multe subiecte de discuție poate doar să calculeze cât va dura până vor fi prinși și omorâți. La câțiva metri de ei, dintr-un pâlc de sângeri noduroși, se desprinse ceva, pornind valvârtești spre pădure. Toți trei charlie luă arma de pe umăr. Ciubaca se zbârni și tras scurt și a scuțit. fuse o vulpe, cenușie, care dispăruse deja în umbrele groase ale pădurii. Cristian bănui că vulpea urmărea o pradă, vreo veveriță sau vreun iepure. Viața trebuie să fi fost grea aici, în timpul iernii. Totuși, simpatia ei se îndrepta către vânat, nu către vulpe. Charlie și-arunca arma înapoi pe umăr și porniră mai departe. Deasupra luminișului, pe ultima parte, a urcușului spre creastă, copacii nu mai erau atât de deși. Totuși, zăpada nu se așternuse într-un strat atât de gros încât să necesita preschiurile. Charlie descoperi o cărare cruită de cerbi care părea calea cea mai domoală spre vârf. Cerbii tăiaseră drum prin porțiunile de zăpadă groasă, care altfel i-ar fi scos sufletul lui Probabil că erau cu zecile pe aici, dacă după ultima furtună reuși să răsăbătătorească zăpada așa de bine, încât băiatul trecu alegându-se doar cu câteva potignel și alunecări. Ciubaca deveni agitat din cauza mirosului cerbilor, care plutea de-a lungul potecii. Mărâi din adâncul gâtlejului, dar nu lătră. Abia atunci își dădu seama Cristin că Ciubaca nu lătrase de când părăsise cabana. Chiar atunci când trecuse pe lângă ei volpea, Scosese doar un scurt, ce nu putea fi auzit de departe, de parcă și-ar fi dat seama că un lătrat puternic ar fi avertizat-o pe vrăjitoare. Sau poate că nu avea suficiente resurse pentru a lătura în timp ce urca. Fiecare pas care îi îndepărta de urmăritorii lor părea că îi poartă în același timp spre o vreme și mai vitregă. Ca și cum iarna ar fi fost un loc și nu un anotimp, i-ar fi intrat tot mai adânc în acel regat de gheață. Cerul părea să atârne doar la câțiva centimetri deasupra copacilor. Fulgi rădăcit se transformase într-o perdea grea, care cădea mereu printre pin și brazi. Între timp ajunse pe creasta lipsită de copaci. Cristina observă că se pregătea o nouă furtună care, judecând după această primă fază, avea să fie și mai puternică decât cea din noaptea trecută. Temperatura scăzuse mult sub zero și vântul stârnit de curenții de aer, mai calți din vei, începuse să se întățească. Bătea tot mai tare, explodând în rafale furioase, în timp ce ei stăteau acolo, încercând să țină respirația. Doar în două ore, muntele va deveni un iad alb, iar acum nu mai exista postul cald al cabanei. Charlie nu-i conduse imediat spre următoarea vale. se întoarse și stând chiar pe creasta masivului, privit stăruitor spre drumul pe care veniseră. În mintea lui se născuse un plan. Cristin era sigură de asta. Spera să fie un plan bun. Erau depășiți și numeric și ca armament. Trebuiau să fie ai naibii de cireți dacă voiau să învingă. se aplecă deasupra lui Joey. Îi curgea nasul formând lumânări care îi se lipiseră pe buza de sus și de unul din obraji. Îi șterse fața cât de bine, cu mâna înmănușată, apoi îl sărută pe ochi. Îl strânse în brațe, ținându-l cu spatele spre vânt. Băiatul nu spuse nimic. Ochii lui priveau prin ea, exact ca mai înainte. Grei spivei, te voi ucide," își spuse Cristin privind spre drumul pe care veniseră. Pentru tot ce ai făcut, beatului meu, o să-ți zbor blestemata aia de căpățână." Îngustându-și ochii pentru a-i feri de zăpada pe care vântul i arunca în față, li studie creasta pe care se aflau și hotărâ că era locul cel mai bun pentru o ambuscadă. Era o potecă despădurită, orientată de la nord la sud, îngustă de vreo 15 centimetri pe alocuri și largă de cel mult 30 în alte părți. Zăpada fusese aici spulberată de vânt, care bătea în rafale sălbatice. Formațiuni stâncoase, tocită de secole, se iveau pretutind în de-a lungul crestei, oferind o mulțime de ascunzători excelente, de unde ar fi putut observa ascensiunea murgenilor. Pentru moment, nimic nu trădea apropierea lui Gres și a oamenilor ei. Desigur însă că privirea lui nu putea să descopere ce se întâmpla mai jos, în umbra de a pădurii. Deși copacii de pe Panta, în sosul căreia se aflau, nu erau la fel de deși ca aceia de pe colinele de mai jos, păreau să formeze un adevărat zid, la vreo 120 de metri sub ei. O armată întreagă s-ar fi putut apropia neobservată la dăpostul lui, unde mai pui că vântul era și gemea de-a lungul coamei, vâind surd printre crengile imenșilor brazi, alcătuind un fond sonor care acoperea orice alt zgomot. Și totuși instinctul îi spunea lui Charlie că oamenii cultului erau la vreo 20 de minute de ei, poate chiar mai mult. Urcând cu greu din cauza lui Joey spre coama masivului, Charlie era conștient că pierdeau minute prețioase din avansul pe care îl mai aveau. În același timp se gândi că banda lui Spivei avea să străbată cu multă precauție, cel puțin primul sfert de milă, înainte de a fi fost din nou sigur pe ei. Precis că se opriseră și la cabară o cerceteze și mai pierdut să acolo ceva timp. Așa că avea vreme suficientă să le pregătească o primire călduroasă. Se apropie de Cristin și de Joey și în lângă ei. Băiatul era detașat de tot ce se întâmpla în jurul lui, aproape catatonic. Nici nu-și dădea seama că ciubaca îi se freca plin de afecțiune de picior. Vom trece în valea care urmează, îi spuse de Cristinei. Plecăm cât se poate de repede, în 5 minute. O să încerc să găsesc pentru voi un loc ferit de vânt iar eu mă întorc aici să-i aștept. Nu! Sper să nimeresc cel puțin unul, înainte ca ceilalți să se poată adăposti. Nu! repetă Cristin scuturându-și cu hotărâre capul. Dacă vrei să-i aștepți, o să rămânem și noi împreună cu tine. Imposibil! După ce trag, va trebui să mă mișc repede, eventual să o iau la fugă. Împreună a merge mult mai încet. Nici nu vreau să aud să ne despărțim. E singura noastră șansă. Dar mi-e frică. Trebuie să-i hărțuiesc tot timpul, dacă pot. Cristine își mușcă buza. Și totuși mă tem. Pentru mine nu va fi periculos. Pe dracu. Nu, zău că nu. Voi fi deasupra lor. O să mă ascund bine. Nu vor ști de unde se trage și am să-mi schimb locul înainte ca ei să mă descopere. Voi avea toate atuurile. Dar poate că nici nu vor ajunge până aici. Ba da. Nu le va fi ușor. Noi am reușit. Vor reuși și ei. Dar spivă e bătrână. Nu-i în stare de astfel de isprăvi. Bun, atunci o vor lăsa la cabană cu doi oameni care s-o păzească, iar ceilalți vor veni pe urmele noastre. Va trebui să împiedic. O să-i omor pe toți, dacă pot. Îți jur că ambuscada nu va fi periculoasă pentru mine. Voi împușca unul sau doi, apoi o să dispară înainte ca ceilalți să mă poată repera și să tragă în mine. Ea nu răspunse. Hai, spuse el, pierdem prea mult timp. Ezita o clipă, apoi în cuvință din cap și spuse. Hai. Era o femeie dată dracului. Charlie nu cunoștea prea mulți bărbați care ar fi făcut așa ceva fără să se plângă, așa ca ea, și nici nu cunoștea vreo altă femeie care ar fi acceptat să rămână singură în mijlocul unei păduri înghețate, indiferent cât de necesar ar fi fost despărțirea. Era la fel de echilibrată și stăpână pe ea pe cât era de frumoasă.